Biografia unei capodopere Aida, de Giuseppe Verdi Primăvara a început să-și reverse primele semne de frumusețe printre dealurile și câmpiile Parmei. Într-un colțișor de lume, mângâiat de liniștea naturii calme, lângă orășelul Roncole, unde cu aproape 60 de ani în urmă s-a născut, Giuseppe Verdi... Și-a găsit popasul ideal, departe de zgomotul marilor orașe, de indiscreția publicului și gălăgioasa forfota teatrelor. La moșia de la Santa Gata nu se discută despre rivalitatea Verdi-Wagner, nu se confruntă opinii despre viitorul muzicii. Maestrul, ursul de la Santa Gata, cum l-a poreclit soția sa, Pepina, își regăsește bucuria de a trăi pentru el, pentru micile satisfacții ale omului simplu. Se deschidem poarta aleii care duce spre impunătoare vila lui nu, nu, nu, vă temeți. Nu are cine să audă pașii noștri pe petrișul aleii umbrite de arbori imensi. Încet, încet, nu, nu vom bate la ușa Vilei. Să ocolim puțin în clădirea. Și iată surpriza. Apele liniștite ale lacului se întind, vergind orizontul în fața ferestrelor din spatele casei. O fereastră se deschisă. Să privim înăuntru. Dar este chiar camera de lucru a Maestului, sanctuarul în care au prins viață timp de 20 de ani minunatele sale opere, tot atâtea triumfuri. Iată partiturile așezate de pepina cu grijă pe pian. Macbeto, Lombarzii, Don Carlos, e curând cântat la Paris. Verdi lucrează, desigur. O hârtie albă poate câteva însemnări Să profităm de ocazie să citim această scrisoare Un proiect Dragă spunem Spune-mi care, care este azi cel azi mai azi bun cărbune pentru azi mașina azi și aburi. Dacă nu, nu ai timp să-mi dai aceste sublime poetice informații Însărcinează pe cine azi. crezi Cu bine și adio și Giuseppe Verdi ha, Nu prea seamănă proiect de lucru Oare am greșit intrând aici? Dar liniște, se aud glasul. Giuseppe, trebuie să mă Nu am timp pe pina, sunt preocupat. Nu vezi că au săpat greșit șanțul de apa? Și apoi, dacă nu îi supraveghez, nu vezi că uită să ducă la păscut cai pe care i-am cumpărat. Lasă treburile moșii. Am obosit alergând după tine să descopăr dacă ești la pescuit sau stropești noile răsaturi de flot. Și de la Napoli aștept răspunsul tău. La naiba cu invitațiile lor. Nu vreau să devin directorul colegiului San Pietro din Napoli, chiar ca urmașul lui Mercadante. Dacă nu m-au primit pe vremuri ca student la conservatorul din Milano, crezi că acum onorează o asemenea propunere? Nici n-am timp să răspund. Ba, timp ai, dar te interesez de prețul cărbunilor. Ricordi se ocupă de muzică, nu de mașina cu aburi. Iar propunerea napolitană nu este chiar atât de irreverențioasă. Între neplăcerile tinereții și ceea ce reprezinți acum, este oarecare diferență. Da, da, tu vezi întotdeauna în mine pe Il Maestro. Da. Iar eu m-am născut țăran și rămân țăran. Nu te supăra Giuseppina Steponi, asta este realitatea. Poate, dar mai există și realitatea muzicii tale. Le răspunzi? Scrie-le tu, dacă vrei. Da. Propunerea mă onorează, dar... dar? Deși mi aș și făcut o glorie din a practica studii grave și severe, după exemplul părinților noștri artistici, în acest moment mi se pare un regres. Oh, nu de deloc? Scrie, scrie, Vă doresc să găsiți omul care să poată cultiva asemenea studii severe. Licențele și erorile în arta contrapunctului se pot admite. Sunt binevenite în teatru, în conservator? Nu. Atâta timp cât pot face încă ceva, prefer să scriu operă și nu tratate. E, e... E, e, Acum sunt liber să mă ocup de ceea ce îmi place. Sper. Nu, caro maestro. Ah, Antonio, cu mi-a iată o surpriză, Când a intrat suflet neliniștit, ce cauți în viața mea de țăran? Cascadă de întrebări în loc de bun venit. Așa-și primește usul oaspeții. Signora Pepina, omagile mele. Cum îl suportați pe acest murocănos inventator de melodii? de înșel, Antonio, dragă, nu-l suport. Mă lupt ca o să nu uite că este caro maestro Verdi prea multe rezultate. De pilde, acum toți v-a scrieat și Ajunge pe Pina, lasă-i pe napolitan. Am dreptul să refuz orice. Da. Au trecut anii galerelor când mă zbăteam să cuceresc lumea. Lumea, succesul. Nu, vreau doar liniște. Verde vrea liniște? Perfect imposibil atâta timp cât vei continua să fii verde. Eroul național a rizorgimentoului. Erol... Antonio, lasă tiradele. De ce ai venit? Ca să te văd. Ca să vă văd în vostru și... Ah, există un și. Na? Atenție, Pepina, atenție. Sansoni este dramaturg, deci viclean. <gri> Începe cu nimic după care urmează drama. <gri> Nici o dramă. Am o scrisoare pentru tine, o scrisoare specială. Iată mesajul. Ismail Pasha, viceregele Egiptului, îl roagă pe marele compozitor Giuseppe Verdi să compună o operă cu ocazia deschiderii teatrului italian din Cairo și a inaugurării canalului de Suez. Ajunge, Antonio, oprește-te. Am încetat să compun opere la comandă. Oricine ar fi persoana care o formulă. Dragul meu, da? Gata, gata, gata, nu insista. Ești oaspetele meu la Santa Gata, și atât. Dar, Ei, Giuseppe... Te rog, Pepina, nu insista. Te... Refuz din principiu asemenea idei. Sunt liber, nu s am spus-o. Dragul dragii ah. mei, vă invit la o primare pe domenile ah. mele. Veți constata că mă pricep totuși la ceva. trecut câteva săptămâni. Verdi nu a mai vorbit cu nimeni despre comanda vicerejelui. Într-o zi a sosit la Santa Gata o scrisoare de la Paris, semnată de Camille de autorul libretului Don Carlos și director al operei mari. Pepin a așezat scrisoarea cu grijă pe biroul soțului ei fără o vorbă, iar acesta nu a deschis-o. Apoi seara, singur, a citit rândurile lui de Aida, fica regelui Nubian, este ținută în captivitate la curtea faraonului egiptean. Nimeni nu știe că este de fapt fica lui Amonastro, regele Etiopiei. Radames, tânărul comandant al oștilor egiptene, o iubește trezind gelozia ficei faraonului Amneris. Aida suferă căci această iubire înseamnă totodată o trădare față de patria ei. Făcut prizoniera, monastru O convinge să-i smolgă lui Radames Un secret militar Fără a bănui că-și trădează țara Radames divulgă secretul Roasă de gelozie Anneris îl denunță pe trădător Predându-l tribunalului Marilor preoți Dar zgăduită de pierderea omului Pe care l-a iubit Ea îi blestemă pe judecătorii Care l-au condamnat la o moarte cumplită Să fie înmormântat de viu Într-o subterană Piatre. Împreună cu el se îngroapă de gunavoie, și aita. Da. Regretul amar al lui Anéris încheie povestirea. Da. da. Nu e rău deloc. Iată un subiect de operă. Mi-ar place. Pepina. Pe pina! Pe pina, repede! ce dragul meu? Aici. Te a atacat cineva a recolta? E... s furat ți-a furat caii? Arde hambarul? S-au cineva fără voie? Nu fi răutăcioasă, <laughs> bună mea prietenă și secretară. Repede ia tocul și scrie. Trebuie să răspund urgent lui Delocle la Paris. Trebuie, poate că... Niciun poate. Sigur că da. Am găsit ce așteptam. Scrie, scrie, scrie, te rog. Da. Dragă domnule Delocle, am citit subiectul egiptean. E bine făcut. Se pretează la o scenariu splendidă și are două sau trei situații care, deși nu sunt absolut noi, sunt incontestabil superbe. Cine l-a făcut? Aici se simte o mână cu experiență, o bună cunoaștere a teatrului. Santa Gata, mai 1870. Acum nu mai rămâne decât să mă apuc de lucru. Să compun muzică. Muzică! Auzi, Pepina, Dacă văd spectacolul de care învingătorilor, carle de luptă, cântecile triumfale. Ne-ar trebui un sunet puternic, niște trompete drepte, neutilizate de obicei, dar care strălucesc. A, da. Auzi. Auzi muzica. Mă, nu este Egiptul vechi, ci o țară cu legende repovestite de un italian. și începe cu febilitate, verdi lucrul la o operă. Iarăși lupta pentru un libret bun, iarăși necontenitele refaceri în taina camerei de lucru, ore întregi petrecute cu chislanțoni care trebuie să verifice libretul propus de Doloclu. Vezi, Antonio, autenticitatea există, că subiectul se bazează pe întâmplări reale, mm. povestite de un entuziast cercetător al istoriei Egiptului, August Mariet Bey, același care a descoperit săra pe umăr și alte monumente de la Memphis. L-am rugat pe Deoloclă ca tot Mariet Bay să deseneze schițele de costume și decorurile. Făcute la Paris vor fi totuși autentic egiptene. Giuseppe, lasă poveștele. Mi-ai spus că scena dintre Aida și Amneris nu-ți place. De ce? Bineînțeles că nu-mi place. Nu vreau conversații. Vreau caracterii ce se înfruntă puternic. Uite, aici aici spui la încheierea duetului. Da. data mă privește și mă mințe de poți, Radamest străiește Da. Uite, cred că ar fi mai bine așa. Mm. Uh, cu un cuvânt îți voi smulge secretul. Uite-te la mine. Radamesc trăiește. Vezi, Antonio, nu vreau versuri, ci situații dramatice. Mm. Scrie fiecare vers, fiecare Bietul, scenă. Bietul, Bietul mult, dar n-am ce face. Dacă ar fi vorba de muzică pentru un salon, n-ar exista un compozitor mai ușor de mulțumit ca mine. Dar scenă este o treabă așa de ciudată. Nu vreau cabalete patriotarde când nu este cazul. După ce Amonastro o acuză pe fiica sa de lipsă de dragoste pentru patrie, am nevoie de câteva fraze sacadate ale Aidi, care în acel moment este doar o femeie zdrobită de durere. Mă înțelegi? Cuvinte întretăiate cu voce înecată și joasă. Ce Fate, grave ca giun, matuce, nu a Amore ti strugi per adamers, ehi tama, vi attendi, dei para un lap, è tua rivale, racconta a burrita e noi patrulla. Așa se desfășura fiecare seară, luni de rândul. La un moment dat, un personaj nou apare pe scena vieții tihnite de la Santa Gata. Odată cu el, dispare liniștea pepinei. Pepina! Da? Pepina, avem oaspeți! Am invitat la noi pe Signora Terezina Stolz. Signora! Îl admir pe maestrul Verdi De când am cântat cu ani în urmă vecerniile siciliene Nu mai doresc să interpretez altă muzică Dumea ta ești de origine germanică Ar trebui să-l admir pe Wagner, nu un italian <laughs> Am devenit italiancă prin muzica dumneavoastră Da, Pepina Signora Stolz Este modelul perfect al ideii mele <laughs> Nu o să-l mai chinuiesc mai mult pe Chislanțoni Nu, nu, nu, nu cred Te declară atât de greu mulțumit <laughs> Da, da, da, da, acum vreau să fac portet sul Teresini. Teresini? Al signorini Stolz Bentruida. Va scrie pentru un nume voce. Signorina, bine în începem lucrul. Antonio, vreau să spun ceva. Rămânem mai da? puțin. Da. Remulterg. Da. Să mergem, signorina? Să îi lăsăm să-și facă dialogul zilnic despre ce trebuie schimbat. Oh. <laughs> Antonio m-a da. răzgândit. Mm. Nu-mi place contrapunctul palestinian pentru corul preotilor. Aș vrea ceva mai arhaic și, dacă nu folosesc temi autentic egiptenici, ar puțin să nu devin un contrapunctist demodat. Da, poate că ai dreptate. Modurile vechi s-ar potrivi mai bine. Da, ascultă ce mi-am imaginat pentru scena Na. Da. Sonorități grave, o muzică lentă, da. simplă, la intrarea preoților. Mai mare va fi contrastul cu frazele ajutate ale lui Amelie. saría este isco Pepina, ești tristă. N-am nimic, dragul meu. Vreau să știu dacă mă mai iubești. Pepina, ce întrebări sunt astea? La vârsta ta... <laughs> la vârsta noastră... Ai spus bine, nu te mai corecta. La vârsta mea. Dar sunt bătrână. Dar ce pot face viața mea dacă chiar îmbătrânind te iubesc mereu? Și ce vine, am dacă sufăr vă sunt alături de tine? E, are... Gelozia, dragul meu, e un mare rău. N-ai de ce să fi geloasă? Cu Tereza Stolz lucrez. Ea trebuie să cântea da. Stai numai cu ea. Eu nu mai exist. Ba, exist. Și există și ea. Dar o lumină nu o exclude pe cealaltă. Aerul intră prin două ferestre opus. El a pus și l-a răsărit. Orice artist când îmbătrânești e ca o cameră cu două ferestre. Trecutul și viitorul său. Prezentul nu mai există. Iată, îl numesc și a trecut. Ce ești tu, Giusepina? Mm? Abigail din triumful lui Nabucco. Și Tereza, ce poate fi? Muzica nouă italiană pe care încerc să o compun. Când ești? Atunci mai bine rup partitura. Nu, asta nu. nu. Sunt o femeie, o beată femeie care te iubește. Tu să cânti, să trăiești și să lucrezi. Signorile Teresa, ce cu bagajele astea? Plec! Signora, iartă-mă! Nu. Sunt sigură că n-am ce să-ți iert. Și cu un cuvânt îți voi dovedi de plina mea sinceritate. Cum? Rămâi. Maestrul a venit la Milano. Repetițiile operei Aida la Cairo s-au tot amânat până la încheierea războiului franco-prusac. În fine la sfârșitul anului 1871, toate pregătirile au fost gata. Se vorbea de apropiată plecare a plecarea lui Verdi. Dragul meu, dragul meu... Dragă, recordii, nu mă îndupleci. Bine, dar uite ce scrie Ismail Pașa. Uite, spre a răsplăti ilustrului maestru Verdi valoarea marei opere balet, cerute geniului său spre inaugurarea la Cairo, a marului teatru italian, se pune la dispoziția dumneavoastră 150.000 de mii de lire. Nu mă interesează nimic. Am străbătut hmm. întreaga Europa fără să spun vreodată Nu. E bine, nu sunt un italian care să traverseze mare. Prefer să stau pe pământul pe care îl cunosc. trimiteți salutări. Dragul. Eu voi avea premiera mea aici, la scala. Îmi ajunge dacă reușesc în fața acestui judecător care este publicul italian. De altfel, iartă-mă, te rog, sunt așteptat. Trebuie să discut cu interpreții, de mei, soarta a ideii italiene. Ce s-a hotărât cu dirijorul Mariani? nu înțeleg tăcerea. nu înțeleg această tăcerea. Thank <laughs> you. De data aceasta Verde a lucrat cu fiecare interpret în parte și a supravegheat regizorul execuția orchestrală, Între timp, ecourile primierei de la Cairo aduc vestea succesului premierei mondiale din 27 decembrie 1871. Publicul și ziarele vorbesc despre prima operă națională egipteană, despre minunatele melodii scrise de Verde. Târziu, Cortina se ridica la scala din Milano. Chislanzoni urmărește spectacolul alături de Pepina. Ești paletă, Pepina. Emoțiile și suferințele tale te vedesc încă o dată că te Sentimentele mele pentru el sunt mai presus de ființa mea. Iar el? El nu știe să mă mai iubească doar pe mine. Ascolta sentimente le nari al vero Damasco, il il <susurra> tredici. Se, Yeah. Uh -huh. Seles Mariani, dirijorul tuturor operelor sale mari. Cum a putut să refuze să-i dirigeze premier? A devenit Wagnerian, a trecut de partea celor care nu mai prețuiesc Melodiile Italiene. Verde suferă mult din cauza acestui refuz. Dar Margarita Waldman, Namneris și Terezina Naida, îl răsplătesc o artă desăvârșită. Acum, după ce calvarul scrisului a trecut, trebuie să recunosc că dreptate. În tot, chiar și în muzica scrisă pentru ariile Aide, deși nu mai sunt arii de bravură ca pe vreme. Cât sentiment, câtă căldură în fiecare frază. Lasă-mă să ascult, Antonio. Nu-mi explica de ce este minunat verde al meu. <fie> El padre me Ca de obicei urmărește spectacolul din culise. Apoi se retrage, fuge de indiscriția ziariștilor. Nu vrea și nici nu-l interesează să mai vorbească despre muzica lui. Un îndrăzneț pătrunde totuși în cabina în care se refugiaze. Ilustre maestre! Nu primez pe nimeni, vă rog să părăsiți cabina! Știți, trebuie să telegrafiez ziarului meu și aș dori să dau o declarație precisă. Precisă! Da, am impresia că Aida este opera cu care dumneavoastră aderați de fapt la principiile lui Wagner. Impresia dumneavoastră este o operație! Duceți-vă să ascultați opera. Uh, știți, voiam să spun... Voiam să spuneți ce spun toți proștii. Cu Aida am vrut doar să renoiesc, să-ntineresc muzica italiană. Ați reținut? Să rennoiesc. renoiesc. Dar nu în țara altora, nici cu geniul altora. Fiecare țară are ei specific. Dar Verde e un țăran din Parma care cântă lumii ca un italian pentru italieni. Uh, Pornim totuși de la alte premize care... Acum mergeți să ascultați opera. Ricordi, arată-i domnului drumul spre sală. Ei, ești pus pe harță. Nu știi ce e în sală. Publicul aclamă e viva Verdi. A, publicul! Critici stupide și elogii și mai stupide. Nici unul care să-mi spună pe șleau, crine. Îți mulțumesc. Ești prea irascibil, nu ai dreptate. De fapt, mi-e teama de finalul operii. De marile duet de dragoste care încheie în un spectacol de mare montare. Pare aclamațiile nu se vor transforma în floirături. Vină și ascultă. Da, chiar este săvârșit. Nu în o ajută, a de fumăse că te Altfel, spectatorii nu să înțeleagă pasiunea lui mes. Cea mai frumoasă, Aida, este cea imaginată de tine. Cântând muzica ta, orice artistă bună care a iubit vreodată va deveni frumoasă. o tu? mito una larva, una visione no col questa! Acest februarie al anului de grație 1872 adaugă o nouă cunună de lauri artei italiene. Declarații pompoase care nu folosesc compozitorii. Cursului de la Santa Gata vrei să-ți spui. Verde, milu! 30 de ieșit la cortină și tu te în umbră. Nu te schimbă nimic, minunat Tom, ciudat și mărucănoas. Uite, eroina ta! Sunt plinată de lau, Serenina. Păi, Te-am făcut să suferi, Giusepina, rămânând alături de el. Dar acest triumf e al tău, e gloria ta. N-are importanță. Să suferi, să suferi orice pentru ca Verdi să scrie, da. pentru ca Verdi să învingă, să triumfe mereu. Da, poate este puțin și triumful meu. E viva Verdi! Vă ascult ca simplu spectator. Publicul te așteaptă afară. Manifestație pentru Verdi? Vor să te vadă. Hai, vino, maestru. aida și-a început triunfalul drum în lumea mizică. În fața lui era donat o lume imensă. Te-au condus pe Verdi, l'Italianissimo, cum îl numeau toți, în sunetul marșului triunfal. Bucurie, sărbătoare, mai mult, frumusețe dăruită oamenilor, creată pentru oameni. Aplauzele premierii para se fi răspândit în lumea întreagă. Și pentru tine, cel care a ascultat această povestire, Aș adăuga că aceleași acorduri triumfale ale Aidei au răsunat și în România, la inaugurarea în 1920 a Operei din Cluj și în 1921 la inaugurarea Operei din București. Un început triumfal, iată încă o filă de glorie adăugată istoriei acestei minunate opere care strălucește încă în toată splendoarea genului verdean. Ați ascultat biografia unei capodopere. Aida de Giuseppe Verdi, emisiune de Grigore Constantinescu. Au interpretat Constantin Codrescu, Ica Matache, Eusebiu Ștefănescu, Matei Alexandru, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu. Regia de studiu, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.